Джон Стайнбек Про мишей і людей Частина перша За кілька миль на південь від Соледада ріка Саляна стулиться до підніжжя пагорбів і тече тут глибока і зелена. Вода тепла, нагрілася під сонцем, мерехтливо просковзуючи між жовтими пісками, перш ніж дістатися вузького річища. Один бік річки золотисті схили перед гір'я вигинисто переростають у суворі, склясті габіланські гори, але з іншого, незимного боку, до води підступає стрій дерев. Верби, що весни свіжозелені, зі застряглими на черешках нижнього листя слідами зимої повені – сикомори. Їхні плямисті біловаті сучки лежать майже горизонтально, а тонше гілля дугою вигинається над плесом. На піщаному березі під деревами шар листя товстий і такий шелесткий, що і ящірка наробить шуму, швидко пробігаючи по ньому – Ввечері з чагарника виходять королики посидіти на піску, вогкі рівні відмілини покривають залишені вночі сліди єнотів. Відбитки лап собак ізранчо і трикутні заглибини від розщеплених копит оленів, які в темряві приходять сюди на водопій. Під вербами між сикоморами звивається стежка, утоптана хлопчаками, які прибігають сюди зранчо скупатися у глибокій заводі, та волоцюгами, які ввечері втомлено сходять із траси у прирічкові хащі. Під низьким горизонтальним сучком величезного сикомора, вигладженим людьми, які на ньому сиділи, зібралася гора попелу від численних вогнищ. Вечір після спекотного дня повівав між листям вітерцем. Тіні повзли пагорбами, підбираючись до вершин. На піщаних латках тихо, мов малі сірі вирізані з каменю фігурки, сиділи кролики. Аж тут і боку автостради штату долинув звук кроків. Хтось ступав по шелесткому листі сикомор. Кролики поспішили беззвучно сховатися. Цибата чапля здійнялася в повітря і тяжко забила крильми, летячи внизов'я річки. Якусь мить усе було тихо і безживно, а тоді на стежці, що вела до галявини біля зеленого плеса, З'явилося двоє чоловіків. Ішли один за одним, і навіть коли дісталися галявини, один так і залишився позаду. Обидва одягнені в штани і куртки з джинсової тканини з латунними гудзиками. Голови обидвох покривали чорні безформні капелюхи, обидва несли перекинуті через плече туго скручені покривала. Перший чоловік був малим і швидким, смагло лицем із невтомними очима і гострими твердими рисами. Кожна частка його тіла була чітко окреслена, долоні малі і сильні, руки тонкі, ніс вузький і кістлявий. Той, хто йшов позаду, був його протилежністю, велетень із розпливчастим обличчям, великими водянистими очима і широкими похилими плечима. Ступав тяжко, трохи тягнучи ногами, як ведмідь лапами. Його руки не погойдувалися в ритм ходи, аби звільно звисали. Перший чоловік так різко зупинився на галявині, що той, хто йшов позаду, замалим не налетів на нього, зняв капелюха, указівним пальцем протер стрічку для захисту від поту, стрипнув волого. Його велетенський супутник кинув свої покривала, звалився на землю і напився із зеленого плеса. Пив великими ковтками, фуркаючи у воді як кінь. Малий чоловік нервово походжав біля нього. «Ленні!» – гостро сказав він. «Ленні, заради Бога, не пий так багато!» Ленні далі фуркав у плесі. Малий похилився над ним і потермосив за плечі. «Ленні, розхворіжся, як учора ввечері!» Ленні повністю занурив у воду голову з капелюхом разом. Тоді сів на березі. Вода спливала йому з капелюха на синю куртку, тикла по спині. «Добра!» – сказав він. «Попий собі, Джорджо! Гарно здорово, попий!» – щасливо усміхнувся. Джордж здійняв свій скрутень, обережно поклав на березі. «Я не впевнений, що це добра вода», – сказав він, – на вигляд наче пінява. Ленні занурив у воду свою лапищу і ворушив пальцями. Вода малими бризками здіймалася вгору і йшла колами. Кола розширилася по заводі, дісталися протилежного берега, повернулися назад. Ленні стежив, як вони розходяться. «Диви, Джордже, диви, що я зробив!» Джордж став над плесом навколішки і зробив кілька швидких ковтків, черпаючи воду жменою. «На смак ніби добре», – визнав він. «Та, здається, вона непроточна. Ніколи не слід пити непроточну воду, Ленні». Джордж не вельми сподівався на успіх цього повчання – ти із канави нап'єшся, як матимеш спрагу. Хлюпнув жменою води собі в обличчя, обтер долонею довкола нього, тоді підборіддя і карк. Знову вдягнув капелюха, відсунувся від річки, сів, підтягнувши коліна і обхопивши їх руками. Ленні, який не зводив із Джорджа очей, точно повторив його рухи. Відсунувся, підтягнув коліна, обхопив їх руками, глянув на Джорджа, упевнитися, чи все правильно. Натягнув капелюха трохи глибше на очі, як Джордж свого. Джордж похмуро вдивлявся у воду. Обідки його очей почервоніли від сонячного блиску. «Ми могли б доїхати до самого ранчо, якби той вилупок шофер знав, що каже», сердито промовив він. «Та тут а близько, троха пройти дорогою, тільки троха». «Та побий його Бог, миль з чотири, он воно як!» «Не хотілося йому під'їхати до воріт ранчо, он воно як!» «Таке ліниве, що побий його Бог!» «Либонь надто високо несеться, щоб взагалі спинитися в соледаді!» «Викидає нас і каже, троха пройти дорогою!» «Закладуся, що було понад чотири милі, у таку кляту спеку!» Ленні боязко глянув на нього. «Джорджі!» «Так, що тобі?» «Джорджі, куди ми йдемо?» Малий чоловік опустив криси капелюха і грізно зиркнув на Ленні. «То ти вже геть забув, а вже ж? Мушу сказати тобі ще раз, а вже ж? Сусе Христе, отже і дурені з тебе!» «Я забув», – тихо відповів Ленні. «Я старався не забути. Чесно, старався, бігме». Добре, добре. Скажу тобі ще раз. Що ще мені робити? Оно повторяти тобі раз у раз, а як ти все забудеш, то повторяти знову. Я дуже старався, промовив Ленні. І нічого не помогло. Джордже, про кроликів я пам'ятаю. До дідька тих кроликів. Ти тільки й пам'ятаєш, що кроликів. Добре. А тепер слухай, і цього разу мусиш пам'ятати, щоб ми не мали клопотів. «Пам'ятаєш, як ми сиділи в тій канаві на Говард-стрит і дивилися на ту чорну дошку?» На обличчі Ленні засяяла щаслива усмішка. «Певно, що так, Джордже, певно, що пам'ятаю, але... Що ми тоді зробили? Пам'ятаю, що проходили якісь дівчата, а ти сказав, ти сказав... До бісу, що я сказав. Пам'ятаєш, як ми зайшли до Марії і Реді?» А там нам дали робочі картки і автобусні квитки. О, певне, що так, Джорджа. Тепер я згадав. Він поквапом запхнув руки в бічні кишені куртки. Тихо сказав. Джорджа, я не маю своєї. Я мусив її загубити. Розпачливо втупився в землю. Ти ніколи її не мав, дурний вилобку. Вони обидві в мене. «Думаєш, я дозволив би тобі самому нести свою робочу картку?» Ленні полегшено усміхнувся. «Я думав, що поклав її собі до кишені». Його рука знову помандрувала до бічної кишені. Джордж пильно зиркнув на нього. «Що це ти виняв із кишені?» «У мене нічого нема в кишені», – спритно викрутився Ленні. «Я знаю, що нема. Воно в тебе в руці». «Що це таке? Що ти сховав?» «Нічого нема, Джордже, чесно!» «Ану дай сюди!» Ленні відвів від Джорджа стиснуту долоню. «Це тільки миша, Джордже. «Миша? Жива миша?» «Угу, тільки що мертва, Джордже. «Я її не вбив, чесно! Я її знайшов! Знайшов її мертву!» «Дай її сюди!» Наказав Джордж. Ой, лише її мені, Джордже. Давай сюди. Стиснута долоня Ленні повільно підкорилася. Джордж забрав мишу і закинув її на той бік заводі в кущі. А на якого милого тобі та миша? Я міг її гладити пальцем, коли ми йшли, сказав Ленні. Добре, доки ти йдеш зі мною, то миші не гладитимеш. «Пам'ятаєш, куди ми йдемо?» Скидалося на те, що це питання захопило Ленні зненацька. Він присоромлено сховав обличчя в коліна. «Я знов забувся!» «Суси Христе!» – переречено сказав Джордж. «Ну дивися, ми працюватимемо на ранчо, такому, як те на півночі, звідки ми прийшли». «На півночі? У Віді. А певно, я згадав, увійді. Те раніше, куди ми йдемо, воно за чверть милі звідси. Ми підемо туди і побачимо боса. А тепер дивись, я дам йому робочі квитки, але ти мовчатимеш, ані телень. Маєш просто стояти і нічого не казати. Якщо він довідається, який із тебе дурний вилупок, то ми ніякої роботи не дістанемо. Та якщо спершу побачить, як ти працюєш, то нас, вважай, прийнято. В кумеков? Певно, що так, Джордже, Певно, що в кумеков. Добре. А тепер скажи, що ти маєш робити, коли ми побачимо боса? Я... І... я... Ленні думав. Його обличчя натужилося від думок. Я... маю... нічого не казати. Просто стояти Добрий хлопець, той гаразд Повтори ще два чи три рази, щоб напевно запам'ятати Ленні пробурмотів собі під ніс Маю нічого не казати, маю нічого не казати, маю нічого не казати Добре, промовив Джордж І не роби нічого поганого, як ти наробив у Віді Ленні здивувався як я наробив у віді? Ти вже забув, ні? То я тобі й не нагадуватиму, а то, боюся, знову наробиш. Обличчя Ленні осяяло світло розуміння. Нас вигнали з віда, вибухнув він тріумфом. Який біс вигнали? невдоволено сказав Джордж. Ми втекли, нас шукали, але не знайшли. Ленні радісно захихотів. «Я пам'ятаю, а як же?» Джордж ліг на пісок горілиць, схрестивши руки під головою, а Ленні наслідував його, придивляючись, чи добре це робить. «А, Боже, ото з тобою клопоту», – промовив Джордж. «Як легко і мило міг би я влаштуватися, якби ти не тягся за мною хвостом. Так легко міг би жити. Може, і дівчину мав би». Якусь мить Ленні лежав тихо, тоді з надією сказав Джордже, ми працюватимемо наранчо». «Добре, ти вкумеков, але спатимемо тут». «Я маю на це причини». День швидко хилився до вечора. Сонце вже покинуло долину, і тільки вершини габіланських гір палали в його світлі. Водяна змійка ковзнула поверхнею плеса, здійнявши голову, як малий перископ. Течія ворушила очерети, вони тихо шаруділи. Здаля від траси долинув вигук якогось чоловіка, інший йому відповів. Віттяси комор зашили стіло під вітерцем, який одразу ж і стих. а чому ми не йдемо вечеряти на ранчо?» «Наранчо дають вечеряти!» Джордж перекотився на бік. «Бо того. Мені тут подобається. До праці станемо завтра. Я бачив, що дорогою їхали молотарки. Значиться, двигатимемо мішки зерна, аж кишки рватимемо. А цього вечора я собі полежу, дивлячись у небо. Миле діло!» Ленні став навколюшки і глянув на Джорджа згори вниз. То ми не вечерятимемо? Певно, що вечерятимемо, як збереш трохи вербового хмизу. В мене у вузлику три бляшанки квасолі. Ти розведеш вогнище, дам тобі сірника, коли назбираєш хмизу. Тоді підігрієш квасолю і повечеряємо. Я люблю квасолю з кетчупом, сказав Ленні. «Та що ж, коли кетчупу нема, іди похмис і не барися. От-от стемніє». Ленні тяжко підвівся і зник у чагарнику. Джордж лежав собі і негучно посвистував. Унизу по річці, з місця, куди пішов Ленні, почувся плюскіт. Джордж перестав свистіти і прислухався. «Бідний дурник», – стихо сказав він, а тоді знову засвистів. Замить Ленні виграмолився з чагарника. У руці тримав одну малу вербову хворостину. Джордж сів. «Гайда», – суворо сказав він, – «дай мені ту мишу». Та Ленні відіграв хитро-мудру пантоміму невинності. «Яку мишу, Джордже? Нема в мене миші». Джордж простяг руку. «Ану, давай мишу. Давай сюди». Мене не здуриш. Ленні огинався, заткував, дико поглядав на чагарник, наче міркуючи, як йому втекти на волю. Дай мені мишу, холодно сказав Джордж. Чи тебе від духопелити? Що тобі дати, Джордже? Добре знаєш, побита бегрець, хочу ту мишу. Ленні неохоче потягся до кишені. Голос йому ледь дрижав. «Не знаю, чого я не можу її лишити. Миша нічия. Я її не вкрав. Знайшов, як лежала при дорозі». Джордж далі владно простягав руку. Повільно мов тер'єр, що не хоче принести своєму господарю м'яч, Ленні підступив, відсахнувся, знову відступив. Джордж різко клацнув пальцями. На цей звук Ленні поклав мишу йому в долоню. «Я нічого поганого знаю, не роблю, Джордж. Просто її гладжу!» Джордж встав і якомога далі закинув мишу в темний чагарник. Тоді підійшов до плеса і вимив руки. «Ти дурний недомку. Гадаєш, я не бачив, що в тебе мокрі ноги? Ти намочив їх, коли перебрідав річку!» Почув жалібний плач Ленні і обернувся. «Пхинькаєш, як мала дитина! Сусе Христе, таки здоровило!» Губи Ленні затримтіли, в очах з'явилися сльози. «Гей, Ленні!» – Джордж поклав руку Ленні на плече. «Я ж не зі злості її в тебе відібрав. Вона вже засмерділася. Ти поламав їй хребет, коли з нею панькався. Дістанеш іншу мишу, свіжу, а я дозволю тобі трохи її залишити». Ленні сів на землю і пригнічено звісив голову. «Де ж я візьму іншу мишу? Пам'ятаю, що одна паньматка давала мені, коли піймала, але тої паньматки нема». «Паньматка, ге?» – глузливо сказав Джордж. «Не пам'ятаєш навіть, що за паньматка? Це твоя таки тітка Клара, і вона перестала тобі їх давати, бо ти завжди їх убивав». Ленні сумно глянув на нього. «Такі були малі», – виправдовувався він. «Я їх гладив. Тут вони кусали мене за пальці, а я трохи притискав їм голову. І вже вони вбивалися, бо такі були малі. Хотів би я, щоб у нас були кролики. Вони не такі малі». До бісу кроликів! Тобі годі було давати живу мишу». «Тітка Клара дала була тобі гумову, теж ти носа вернув». «Її недобре було гладити», – промовив Ленні. Полум'я призахідного сонця здійнялося до гірських вершин, долину сповили сутінки, між вербами і сикоморами запанувала напівтемрява. На поверхню плеса виринув великий короб, Хапнув ротом повітря, а тоді знову таємниче поринув у темну воду. Тільки і сліду по ньому, що кола, які розійшлися, по воді. Угорі знову затріпотіло листя, звіяні вітром клубочки вербового пуху, опустилися на поверхню плеса. — Підеш по той хмиз, наказав Джордж. — Його там сила селена, от за тим сикомором. «Плавниковий. Ануко, давай!» Ленні пішов за дерево і набрав трохи сухого листя та хмизу. Кинув усе це стосом на купу старого попелу, тоді підніс ще і ще. Майже споночило. Голуб шорихнув крильми, пролітаючи над водою. Джордж підійшов до стосу і підпалив сухе листя. Між галузками спалахнув вогонь і почало полагкотіти. Джордж розсупонив вузлика і вийняв три бляшанки квасолі. Розставив їх довкола багаття, щоб вогонь був близько до них, але не лизав полум'яними язиками. «Тут квасолі вистачить на чотирьох», – промовив Джордж. Ленні дивився на нього з надвогнища. «Хочу з кетчупом», – уперто сказав він. «Що як нема», – спалахнув Джордж. Вічно хочеш того, чого нема. Боже, всемогущий, був би я сам, то мені легко жилося б. Роби собі, та й горя не знай. Усе ладком, а як настане кінець місяця, дістаєш свої 50 баксів, ідеш до міста і набираєш, що твоя воля. Як хоч, то на всю ніч завалися до борделю. Їж де забажаєш, чи в готелі, чи де, замовляй, що тільки надумаєш. І це все щомісяця, побий його грім. Береш галон віскі, чи сідаєш собі у більярдні і граєш у карти або кулі ганяєш. Ленні став навколішки і дивився через вогнище на сердитого Джорджа. На його обличчі малювався жах. А що ж я маю натомість? Люто тяг своє Джордж. Тебе. «Ти не можеш втриматися на жодній роботі, а через тебе і я кожну втрачаю. Та мене і носить по всій околиці. Та коли це було б найгірше? Хай де ти повернешся, там золоті верби ростуть. Наброїш, лихе, а я мушу тебе з нього витягати». Його голос майже перейшов на крик. «Ти, дурнуватий сучий, сину, не даєш мені спокійної хвилини». Він прибрав робленої манери дівчаток, які передражнюють одні одних. Я ж тільки хотів помацати дівчачу сукинку, тільки хотів її погладити, як мушу. Звідки їй побий його грім знати, що ти хотів тільки помацати її сукинку? Вона виривається, а ти тримаєш її, наче це миша. Вона здіймає крик, а ми мусимо цілий день сидіти в іригаційній канаві, ховаючись від людей, які нас шукають. А тоді вибиратися на потомки і давати драла з околиці. І так увесь час, постійно. Хотів би я закрити тебе в клітці з мільйоном мишей, щоб ти ними грався. Зненацька гнів Джорджа розвіявся. Він глянув через багаття на страдницьке обличчя Лені та присоромлено втупився в полум'я. Було вже зовсім темно, але вогонь освітлював стовбори дерев і вигнуті гілки вгорі. Ленні повільно та обережно рачкував довкола вогнища, аж доки дістався так до Джорджа. Сів собі на п'яти. Джордж обернув бляшанки з квасолою другим боком до вогню. Удавав, наче не помічає Ленні, так близько від себе. «Джордже!» Дуже тихо. Жодної відповіді. «Джордже!» «Чого тобі?» Я тільки придурювався, Джордже. Я качапу не хочу. Я його не їв би, якби він отут около мене стояв. Якби він тут був, ти міг би його взяти. Та я його не їв би, Джордже. Я все заставив би тобі. Ти залив би ним квасолю, а я і дрібки не взяв би. Джордж далі похмуро вдивлявся у вогонь. Коли думаю, як добре було б мені без тебе, то просто дурію. Нема мені ані хвилини спокою. Ленні далі колінкував. Вдивлявся в темряву по той бік річки. Джордж, хочеш, щоб я пішов собі і залишив тебе самого? І куди ти з біса міг би піти? Міг би, пішов би в гору, кудись, де можна знайти печеру. «Так? А що ти їв би? Тобі бракує глузду, щоб знайти собі якусь їжу». «Я щось знайду, Джордже. Мені не потрібна смачна їжа з кетчупом. Я лежав би собі на сонці, і ніхто мене не чіпав би. А якщо знайду мишу, то зможу її тримати. Ніхто її в мене не відбере». Джордж пильно зиркнув на нього. Я був недобрим, правда? Як ти мене не хочеш, можу піти в гори і знайти печеру Можу піти, коли хоч Ну, диви, лень, я просто придурювався Хочу, щоб ти залишився Біда з мишами в тому, що ти завжди їх убиваєш Він помовчав Скажу тобі, Лені, що я зроблю За першу їж нагоди, дам тобі собача Може, його ти не вб'єш. Це ліпше за мишу, і ти зможеш гладити його дужче. Ленні не піймався на вудочку. Відчув свою перевагу. Як ти мене не хочеш, то тільки скажи, а я піду собі в гори. От просто в ті гори, і там житиму сам. І ніхто мені миші не відбере. Я хочу, щоб ти застався зі мною, Ленні, відповів Джордж. Суси Христе, як будеш сам, то хтось устрілить тебе замість койота. Ні, залишайся зі мною. Тітці Кларі не сподобалося б, що ти йдеш кудись сам. Дарма, що вона вже померла. Розкажи мені, як раніше, хитро промовив Ленні. Що розказати? Про кроликів. Не мороч мені голови, відбуркнув Джордж. Ну, Джордж, благав Ленні, розкажи мені. Прошу, Джорджа, як раніше. Тебе і хлібом не годує, Геш? Ну, добре, я розкажу, а потім ми повечеряємо. Голос Джорджа поглибшав. Його слова були ритмічними, наче він часто промовляв їх раніше. Люди, такі як ми, що працюють на ранчо, найсамотніші люди на світі. Не заводять сім'ї, не мають притулку. Приходять на ранчо, наймаються на роботу, а як дістануть плату, то йдуть до міста прогуляти там гроші. І тільки глянь, а вже поволоклися на інше ранчо. Ніколи і не подумають про завтра. Ленні не тямився від захоплення. «Так, так, а тепер розкажи, які ми...» «Ми не такі», – продовжував Джордж. «У нас є майбутнє. У нас є з ким поговорити, є кому про нас подбати. Ми не мусимо сидіти в барі і дринькати свої гроші просто тому, що нікуди більше подітися. Коли інші потрапляють до в'язниці, можуть там хоч зігнити, і нікого це не обходить. Але ми не такі». «Але ми не такі!» Перебив його Ленні. «А чому? Бо, бо, бо я маю тебе, і ти дбаєш про мене. А ти маєш мене, і я дбаю про тебе!» Він радісно засміявся. «Кажи далі, Джордже. «Та ти вже це на пам'ять вивчив. Можеш розказати сам». «Ні, ти. Я вже трохи забув. Розкажи, як це буде». «Ну, добре. Одного дня ми разом наскладаємо вдосталь грошей, і в нас буде своя хатка. Кілька акрів землі, корова, свині, і... І споживатимемо ситість землі, вигукнув Ленні, і триматимемо кроликів. Кажи далі, Джордж, розказуй, який у нас буде город, про кроликів у клітках, про дощу зимку, про пічку, які густі у нас будуть вершки на молодці». «Хоч ріж їх ножем, кажи далі, Джордж». «А сам не хочеш? Ти все це знаєш». «Ні, кажи ти, я казатиму, то це не те саме. Кажи, Джордж, як я глядітиму кроликів?» «Ну, – сказав Джордж, – у нас будуть великі грядки, городини, загорода для кроликів і курчата». А коли взимку падатиме дощ, ми пошлемо к чорту роботу, розкладемо в печі вогонь, сядемо довкола та слухатимемо, як краплі стукають об дах. Та дурня!» – вийняв кишенькового ножа. не маю часу». Устромив ножа в одну з бляшанок квасолі, відпиляв кришку і дав бляшанку Ленні. Тоді відкрив другу бляшанку, вийняв із бічної кишені дві ложки подав одну з них Ленні. Вони сиділи біля вогнища, пакували квасолю до рота і старанно жували. Із рота Ленні випало кілька квасолин. Джордж зробив жест ложкою. «Що ти маєш сказати завтра, коли босс тебе спитає?» Ленні перестав жувати, ковтнув. Його обличчя було зосередженим. «Маю нічого не казати». «Добрий хлопець! Гарно, Ленні! Може тобі розвидниться? Коли ми придбаємо кілька акрів, я дозволю тобі глядіти кроликів, особливо коли ти все пам'ятатимеш так добре, як зараз». Ленні аж дух перехопила від гордощів. «Я пам'ятатиму», – запевнив він. «Я можу». Джордж знову змахнув ложкою. «Диви, Ленні, я хочу, щоб ти роззирнувся довкола». «Запам'ятаєш це місце, правда? Раніше за чверть милі звідси. Треба просто йти за рікою». «Певно, що так», – сказав Ленні. «Я запам'ятав. Хіба ж я не запам'ятав, що маю нічого не казати?» «Звісно. Гаразд, слухай. Ленні, якщо ти знову щось накоїш, як досі, маєш прийти сюди і ховатися в кущах». «Ховатися в кущах?» Повільно повторив Ленні. «Ховатися в кущах, аж доки я по тебе прийду. Запам'ятаєш?» «Певно, що запам'ятаю, Джорджа. «Ховатися в кущах, доки ти прийдеш». «Але ти нічого не накоїш, бо якщо це зробиш, я не дозволю тобі глядіти кроликів». Він закинув порожню бляшанку з-під квасолів чагарник. «Я нічого не накою, Джорджа. Я маю нічого не казати. Гаразд, неси свій вузлик до вогнища. Приємно буде тут спати. Під небом і листям. Не докладай до вогню, хай собі погасне. Вони постелилися на піску. Вогнище пригасало, круг світла дедалі меншав, а з ним зникало вигнуте гілля, і лише слабкі зблиски показували, де були стовбури дерев. Джорджі. «Ти спиш?» – гукнув Ленні з темряви. «Ні, чого тобі?» «Заведемо кроликів різних кольорів, Джордже. «Певно, що так», – сонно відповів Джордж. «Червоних, синіх і зелених кроликів, Ленні. Мільйони кроликів». «Ухнастих, Джордже, таких, як я бачив на ярмарку в Сакраменту». Звісно, що пухнастих. Бо я можу піти собі, Джорджи, і жити в печері. Можеш піти собі хоч до пекла, сказав Джордж. Столи пельку. Червоне світло вуглинок пригасало. На пагорбах по той бік ріки заскавчав койот. З іншого боку йому відповів пес. Листя сикомор шелестіло під легеньким нічним вітерцем. Thank you.